A madél előtt olyat fogok csinálni, amit még ebbe a gyülekezetben sose csináltam. Ne féljetek, nem fogok táncolni. Ez csak így a figyelemfelkeltés miatt mondom. Nagyon egyszerű a dolog. Ebben a gyülekezetben én még Zsoltárok könyvét alapigévül nem vettem sohasem, emlékeim szerint, de most meg fogom ezt tenni. A 42. Zsoltárt szeretném felolvasni madél előtt... Úgy történt, hogy olvastam itt az elmúlt hét előtti héten, és aztán ugye mindig vissza-vissza ehhez, úgy leragadtam ennél a Zsoltárnál, és egyre jobban megért a szívemben, hogy, hogy egy kicsit utána járjak, hogy mi is ebbe az üzenet nekem, és remélhetőleg nektek és mi nyájunknak. Tehát a 42. Zsoltárt olvasom. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálainekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el a lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért terát gondolok a Jordán földjéről, és a Hermóról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiállt zuhotagjaik hangjában, minden habad és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszállamnak, miért feleltkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért győtör az ellenség, mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a -e te Istened? Miért süggerc el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ebben a Zsoltárban van egy újból és újból előtörő kívánság. Az élő Isten, az élő víz után való epekedés. És ugyanakkor egy állapotleírást is találunk ebben a Zsoltárban, ezután az élő Isten után vágyakozó emberről, aki ugyanakkor egy csüggett ember, lelkében háborgó, megfáradt, akiről azt olvassuk, hogy már megkóstolta, milyen az, amikor Isten elégíti ki a szomjúságunkat, aki látott már szebb napokat, vonult már ünneplő sokasággal, tudja, milyen az, amikor Isten jelenlétében lehet az ember a közösségben, de most valamilyen úton módon a pusztaságba került, ahol nincs elég víz, ahol öröm helyett gyázruha van, ahol ki van téve az ellenség gyötrésének, kísértéseinek és gúnyolódásának, és aki nem csak hívül, de úgy belülről is hallja ezeket a mondatok, amit, amit a sátán ezekben a helyzetekben úgy, úgy, úgy gyakor, gyakorta, belesúga hívő ember fülébe. Hol van a te istened? Lehet, hogy csak a Zsoltáros volt így, senki más rajta kívül, de én azt hiszem, hogy tudjátok, hogy miről beszél itt a zsoltáríró. Mikor ogyan rakja az ördög az Isten neve után a nagy kérdőjelet. Hol van? Na most hol van a te istened? És... Említ itt a zsoltáról, hogy, hogy eh, imádkozik Istenhez a Hermon hegyéről, a Micár hegyéről. Tudjátok, a Hermonnak a eh, jelentése az, hogy odaszentelés. A Micárnak a neve az meg, hogy kicsi. Érzitek a különbséget? Emlékszem arra, milyen volt, amikor odaszenteltem magam, amikor, amikor úgy megindult a dolog, amikor mentünk, csináltuk a dolgokat, amikor, amikor betöltött, és, és, és buzgó voltam. Minden, minden jól sikerült, és most úgy semmi. Most, most olyan kicsi vagyok, olyan kicsinek érzem magam, mint egy féreg. Hol van ilyenkor az Isten? teszi föl, és miért késik a szabadítás. És mikor elégítettem meg? Meddig vádolnak hűtlenséggel, vagy igaztalansággal azok, akik maguk is hűtlenek és igaztalanok? De aztán azt is látjuk, hogy ha már vízről van szó, mint egy búvópatak től előre ez a pár mondat, és ékelődik be a Zsoltár mondani valójába, és fejezi be a Zsoltáros. Miért csüggetszél lelkem? És miért háborogsz? Bízzál Istenben! És, és ott van azért a mélyen, a derű, a hit, a kapaszkodás. Még hálát adok neki az én szabadító Istenemnek. Mint a szarvas a folyóvizekhez. Ilyen emberpróbáló helyzetekben elég természetes az Isten utáni vágyakozás és sóhajtozás, és jó az, hogy így van, jó az, hogy oda menekülünk, ahova kell, hogy ahhoz kiálltunk, akihez kell. De az lenne az igazán kívánatos, hogyha, hogyha ezt az első három versben megfogalmazott, dolgot, sóvárgást, oldhatatlan vágyat mindig föl tudnánk fedezni a mi életünkben, és ott lakozna bennünk. Emlékezzetek még az újévi üzenetre, akkor is ez volt bennem, hogy legyen ez az Isten utáni sóvárgásnak, vágynak, feléledésének az éve. És talán most egy picit visszaköszön ez a dolog. Mindenki találkozott már, főleg aki járművezető, éjjel vagy időben szarvasokkal, akik hát átmennek még a forgalmas úton is, hogyha a túloldalon folyó víz van. Általában az ő élőhelyüket nappal nem hagyják el, hanem amikor eljön a szürkület az este, akkor mennek táplálékot beszerezni, és akkor mennek friss, ivóvíz után. Hogy eljussanak a folyóvízez, ahol mindig friss a víz. Tudjátok, a mi Istenünk nem pocsolyából áporodott, megbűszödött, múlt havi, múlt heti, tegnapi vízzel, hanem mindig valami frissel, valami újjal akar kínálni. A folyóvíznek az a tulajdonsága, hogy kétszer ugyanabból a vízből nem ihatsz. Mert ami az előbb ott volt, az már most nincs ott. Jön helyette új, jön helyette másik. És egy kimerejthetetlen forrás táplája az Isten által kínált élővizet. A Zsoltáros a 87. Zsoltárban így kiállt fel, minden forrásaim te benned vannak. A víz, a forrás több helyen szerepel a Szentírásban, mint jelkép. Jelképe a megtisztulásnak, jelképe Isten igényének, mint, mint olyan forrásnak, amihez mindig mehetünk, amivel föltöltekeszhetünk de jelképe Isten szent szellemének is. János evangéliuma a hetedik fejezetében jegyzi le János Evangélista az Úr Jézus szavait, aki azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És aki hisz, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És azt mondja János, hogy ezt pedig a szellemről mondta, amit a bennek hívők fognak kapni, mert akkor még nem töltetett ki Istennek a Szent Szelleme. Közel van a pünkösd időszaka. Gyanítom, hogy akkor is fogunk Isten Szent Szelleméről beszélni, de nem baj az, ha most is tesszük. Szokjunk rá az élő vízre. Érdekes dolog az, hogy... Amikor nekem el, először elmagyarázták például azt, hogy miért lehetetlen fogyni, ha az ember nem iszik elég vizet, akkor rájöttem, hogy rendkívül kevés vizet iszom. És ugye meg kell naponta azt mondják, hogy legalább három liter vizet inni. És hát ugye kikészítettem, hogy mennyi az a három liter, és erre el, el kell fogyni. Rendkívül nehéz az első Időszakban. mert nem, nem kívánja az ember. Hozzá kell szokni. Hozzá kell magát szoktatni az emberek, hogy, hogy eljusson arra a mennyiségre. Hát lehet, hogy valahogy így van ez az élővízzel is. Szoktatni kell magunkat, gyakorolni kell magunkat benne minden nap. Kell-kellő önfegyelem, hogy oda legyen készítve az, hogy el nem ulasszuk, hogy át ne lépjük, hogy túl ne menjünk rajta. Szokjunk rá Az élő vízre. Szintén János evangélista írja le a negyedik fejezetében a jól ismert történetet a Samária Jasszonyról. Ott is az élő vízről van szó. És amikor megy a diskurzus az Úr Jézus és a Samária Jasszony között, akkor mond egy nagyon-nagyon fontos mondatot az Úr Jézus. Azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az nem szomjazik meg soha, hanem örök életre buzgó víz forrásává válik. Ez egy nagyon fontos szellemi tény, amit jó, hogyha megértünk. És fölfedezünk. Ha Isten szelleme eláraszt és betölt bennünket, akkor Tudjátok, mi történik? Forrás fakad bennünk. Amiből aztán tovább árad a víz. Amikor Isten szelleme betölt bennünket, akkor nem az a fő cél, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem hogy fakadjon bennünk egy forrás, ami ellát bennünket, és rajtunk keresztül másokat is, hogy az élővíz folyamai túltodjanak csordulni a saját személyes élőtünk. Belőlről fakad a forrás, és áramlik kifelé. Tulajdonképpen ez a küldetésünk. Kodály Zoltán neve remélhetőleg mindenkinek ismerős. Ugye az ő műveit is úgy írta, hogy, hogy kutatta a népzenéket, fölvette, és abból a forrásból táplálkozott az ő munkássága. Neki van egy híres mondása, azt mondta, hogy csak tiszta forrásból. Csak tiszta forrásból. Testvér, ne akarj más források után kutatni. Ne szenzációs dolgok után vágyakoz, mert úgy jársz, hogy a tanítások ilyen-olyan szele fog ide-oda tekergetni és hajtani. Van belőle bőven. Van belőle az interneten is. Nagyon meg kell válogatni. Csak tiszta forrásból. Semmi kétes eredetűt nem szabad elfogadni és befogadni. A Szent és az általá élővétett ige az olyan kiapadhatatlan forrásá válik, ami belőlünk árad tovább. Nincs szükség külső forrásokra, ideológiákra, logikusnak tűnő, de mégis téves emberi eszmefuttatásokra. Nincs. Szeretnék felolvasni még egy szakaszt a Biblia legelejéről. Ezt se túl szok, sokat szoktam csinálni, ezt a Oszácki Tominak hagyom meg. Nagyon szereti a Mózes első könyvét és annak minden ígét, igaz Tomi? De én is szeretem. Mózes első könyv második fejezetében a tizedik verstől a következőket olvassuk.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 Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Hát, hogy jön ez ide? Hát, úgy jön ide, hogy folyókról olvassunk, ami az édenkertben ered, onnan, ahová Isten az embert helyezte. Abba a szép, gyönyörűséges kertbe. Egy kertnek, ahol mindenféle növények, élőlények, virágok, gyümölcsfák vannak, szüksége van a vízre és az öntözésre. És Isten igéje a mi életünket is egy kerthez hasonlítja. Isten ültetett bele különféle dolgokat, adottságokat, lehetőségeket, ajándékokat. És az élő víz olyan az életünkben, mint a fának a víz. Mit eredményez? Életben tartja, sőt, az alapvető szükséglet ahhoz, hogy az a fa gyümölcsöt tudjon teremni. Ez az, ami igazán alkalmassá tesz a szolgálatra, ha látszik a gyümölcs. A Szent Szellemmel való betöltökezésnek a csalhatatlan jele, ha megjelenik a gyümölcs az életünk fáján. Egy forrás támad bennünk, azt mondja Isten igéje. Kinek lehetséges ez? Mit mond az ige? Annak, aki hisz. Aki hiszi, hogy igaz az Isten igéje, amik azt mondja, hogy ha valaki szent szellemet kér az Istentől, akkor azt fogja kapni, mint ahogyan a rendes apa sem ad követ vagy kígyót annak, aki halad kér tőle. Biztos lehetsz benne, hogy hogyha őszívvel, őszinte szívvel fordulsz ahhoz, akit már ismersz, aki a szívedben van, és kéred, hogy ő töltsön be téged, akkor meg fogja tenni. Lehet, hogy nem érzel semmi különöset. Nem tapasztalsz, akkor semmi különöset. Lehet, hogy nyelveken se fogsz szólni. De ha hittal elfogadod, működni kezd. És tudod, mit történik? Elkezdesz kivirulni. Elkezdesz kirügyezni. Aztán már azt látjuk, hogy virágba vagy borulva, és egyszer csak lesz gyümölcs a fán. Mert az biztos, hogy a Szent Szellemmel való betölte kéz, és az nem múlik el nyomtalanul senkinek az életében. És akinek az életében nem válik, ez nyilvánvalóan egy gyümölcsök formájában, na ott kell gérdőjelet tenni. Az Isten igéje azt mondja, hogy lehetséges, hogy mi egy folyton termő életet éljünk. Jelenések 22-ben is van szó az életvizének folyójáról. Azt mondja, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város fő főutcájának közepén a folyó két ágra van, két ága közt van az életfája, amely minden hónapban megadja a termését. Folyton termő. Az életnek a fája. Az akkor lehetséges, hogyha a Szent Szellem folyói újból és újból megöntöznek. Tudjátok, van az a történet az elátkozott fügefáról, és hát az egyik evangélista megjegyzi, hogy Hát nem volt fügeérés ideje. És akkor ott a kérdés bennünk, hát na jó, hát akkor igazságos volt ez a dolog az úrtól, hogy elátkozta. Azon a vidéken a fügefa az egy folyton termő növény. És hogyha nem is volt éppen abba, annak a hónapnak olyan időszaka, de legalább valami kis Fonyat gyümölcs maradványnak látszani kellett volna azon a fán. legyünk folyton termők. És most térjünk egy kicsit vissza ehhez az Egymózes kettőhöz, Az Édemkert folyójának az üzenetéhez. Nagyon, nagyon érdekes üzenetet találtam benne. Azt mondja, Isten sarjasztott mindenféle fát, és az Édemből folyó jött ki, Van itt egy fél mondat, ami, ami nagyon fontos lesz még, a kert megöntözésére. És aztán onnan négy ágra szakadt, és még a leírt területek öntözését és vízellátását is biztosította. Na most akkor képzeljétek el egy folyót. Mondjuk itt van a Duna nekünk. Hogyan lesz ebből egy nagy bővízű folyó? Hol ered a Duna? A fekete erdőben és a fekete, fekete Tengerbe ömlik, ugye? Mekkora a Duna ott, ahol ered? Látta már valaki? Nem akkora, mint itt. A természetes életben úgy válik egy folyó nagyjá, hogy elindul egy kis forrás, És aztán elkezdik táplálni különféle mellékfolyók, patakocskák, mellékágak, egészen addig, amíg nagy folyam már nem duzzad. Ez van a természetes világban. De itt valami mást látunk. Itt azt látjuk, hogy nincs más forrás, mint amit ezékel is lát, hogy az oltáról kiövő. Víz elkezd duzzadni, duzzadni, duzzadni, méri, méri, méri, és egyre nagyobb, és egyszer csak egy bővízű folyam már e, dagad. Itt se látunk semmi más forrást. Azt látjuk, hogy az a forrás, ami Istenben van, az önmagában elég bővízű. Nem szükséges, hogy semmi más e, e, táplálja. nem úgy működik, mint a természetes világban. És azt mondja az Isten igéje, hogy először a kentet öntözte meg. És volt benne annyi víz, hogy utána négy ágra szakadt, és még az is elegendő volt a leírt területek öntözésére, ápolására. Micsoda kiváltság, testvérek! És ez mindig így van. Ez azt jelenti, hogy először te magad részesülsz a szent szellem által elkészített javakban. Először a kert. A saját kertedet öntözi meg az Isten folyója. Az életvizének folyója először bennünk válik nagyjá. Először a mi életünket, a mi kertünket öntözi meg, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy hitelessé váljunk, mint akik már túléltük a megpróbáltatásokat, az északi szelet, a déli szelet, a különféle próbákat, akik kijöttünk a csüggedésből, akik megtanultunk bízni Istenben, akik megtapasztalták és hálával konstatálják az ő szabadítását. Egyáltalán nem véletlen, hogy az ige tanít arra bennünket, hogy akik még hitben palánták és, és, és kezdők, azokra ne bízzunk olyan feladatokat, ami nem nekik való. Erről beszél, erről is beszél itt az Istennek az igéje. És csak érdekességképpen a Bírák 7 6 ban olvasunk Gedeonról és ott ebben a kicsi szakaszban látjuk, hogy a harcosok kiválást szásának az utolsó színhelye egy folyóján történik. A folyóvíznél volt a nagy próba. Volt ott még Gedeonnal tízezer harcos, és azt mondta neki az úr, hogy na, küldle le őket a folyóhoz. Emlékeztek, mi, mi volt ott? Azt mondja, hogy Akik szűrcsülőben lefegyelik a vizet, és neki esnek, mint a kutyák szokták, na azokat küld haza. Akiknek ben van kellő őfegyelem, és úgy isznak a vízből, ahogy kell, tenyerükbe viszik, veszik, és kultúrált módon teszik ezeket, na azokat tarts meg. És ebből csak 300 volt. És hogy az jutott eszembe, hogy. hogy Tudjátok, mi döntött el, hogy kit választott ki Isten, hogy milyen volt a vízhez való hozzáállásuk. Tudjátok, ha, ki akar, ha azt akarjuk, hogy kiválasszon Isten bennünket, ha elküdjön, hogy munkát bízzon ránk, akkor, akkor elsődleges fontossága, hogy milyen az élő vízhez való affinitásunk, hozzáállásunk. Ezt figyeli Isten, hogy tudjon ránk bízni többet. Aztán négy ágra szakadt a folyó, hogy mások földjét, kertét is megöntözzé, és mások számára is áldássá válunk, váljon. Az első ágról azt olvassuk, hogy ott hívták, hogy Pison, és ez megkerülte Havilának a földjét. A Pisonnak a jelentése az, hogy hömpölygő és túláradó, bővizű. Olyan, mint Isten kegyelme. A Havilá jelentése pedig az, hogy egy homokos föld, amiben maga az ige írja, hogy aranyterem, Károli így fordítja, és vannak még ott egyéb értékes ásványok és drágakövek is. Havilá olyan, mint a világ, mint a homok terméketlen, viszi a szél. Nem tudom, hogy valaki művelte már földet homokon. Viszonylag könnyű megművelni, de a világ vize nem elég neki, mert mindent elnyel, és nem tart meg semmit. De a kegyelem olyan túláradó, hogy oda is jut bőven. És tudjátok, mi történik? Olyan bőségesen jut, hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy kimossa, feltárja a benne levő értékeket. És egyszer csak megjállátod, hogy hoppá, van itt arany is. Van ebben azért drágakő is. Tud belőlünk áradni olyan bővízű folyó, ami egy ilyenfajta kegyelmet tud közvetíteni mások felé. Amilyen pazarlóan, bővizűen tudja adni, közvetíteni az Istennek a kegyelmét. Aki reménykedik akkor is, amikor látszólad, mindent elnyel az a homok. De megvan az a remény, hogy egyszer majd csak kimosódik az az érték, az az arany, ami ott van más emberek életében is. Lehetséges ez? Hisszük ezt? De először a kertet öntözi meg Isten, hogy benned és általad öntöztessenek meg mások. Aztán ott van a Gihon folyója, amiről azt olvassuk, hogy Kús földjét kerülte meg. A Gihonnak a jelentése az, hogy Előtörés, áttörés. Kús fiai, azok pedig Sém, Hám és Jáfet, fekete bőrű leszármazottai voltak. És azt is jelenti az ő nevük, hogy összevisszaság és zűrzavar. Hát abból van bőven a bajvilágban. És egyébként a fekete országokban látjuk, hogy mennyi az átok, a varázslás, az űrzavar és a sötétség. És azt is látjuk, hogy ha van valaki, aki odamegy és elviszi az életvizének a folyóját, és abból a forrásból ad, akkor azért vannak ámot változások. Van kegyelem, ami áttör. És azt mondja az Isten ígéje, hogy az Istennek az a kegyelme, folyója, az minket is körülvesz. Így fejezzék ki az ígéje, hogy megkerül bennünket. Tudjátok, mindegy, hogy honnan jöttünk, kifia borja vagyunk, van szabadulás. Van áttörés, lehetséges. De először a kertet öntözi meg Isten. Hogy te magad légy és maradj szabad. Mert ha nem így történik, nem tudod elvinni másnak a szabadulás üzenetét. Aztán itt van a harmadik folyó, amit hidekelnek, nevez a Szentiná. Ez a Tigris folyó. A jelentése az, hogy sebes és gyors folyású víz. Ez asszíria, Perzsia földjén hosszában folyik át. Dániel Proféta könyvének a tizedik fejezetében azt olvassuk, hogy egyszer Dániel épp a Tigris folyó folyópartján állt, amikor egy nagyon erős profétai üzenetet kapott a nép számára arról, hogy mi vár rá. Arról, hogy fogság jön. Arról, hogy Izrael tíz törzsét el fogják vinni. És pont ez az asszírja volt az a nép, ami Izrael is törzét fogságba vitte, és őket használta fel Isten arra, hogy a büntetést végrehajtsa az ő népén. Ézsajás 10. fejezet 15. versében így mondja, hogy amikor már ítéletet tart Isten asszíria fölött is, jaj asszíriának, haragom botjának. Haragon botjának. Tehát őket használta a harag botjául. És arról beszél az ige, hogy az utolsó időkben az élővíz sebesen és gyorsan be fog áramlani a pogány népek közé, az ellenséges szférákban is. És csak egy túlcsorduló élet alkalmas arra, hogy az Isten kegyelmét közvetíteni lehessen az ilyen népek felé. Aztán van egy negyedik folyó, az Eufrates, aminek a jelentése az, hogy egy termékeny vagy édes víz. Hát ez meg Babilon felé folyik, a Nagy Babilon felé. Tudjuk, hogy mi a nagymabilonnak a jelképe Isten ígében, a Bibliában. Hát még oda is folyik ebből a folyóból. Igen, mert Isten igéje azt mondja, hogy az utolsó időkben minden népnek hirdettetik az evangélium. És mi történik utána? Akkor jön el a vég. Akkor jön el a vég, amikor minden nép és nemzet meghallja az Isten evangéliumát. Ennek a gyülekezetnek még nincs talán e, ilyen klasszikus értelemben vett misszionárusa, de az is a gyülekezet küldetése hogy Babilon felé is elmenjen valaki. És el tudja mondani, hogy hogyan öntözte meg Isten az ő kertjét. És milyen dolog az. Milyen élet az, amit így élhetünk. Hogy azoknak az embereknek is támadjon világosság, akikről el se tudjuk képzelni. Volt azért már úgy, hogy előttünk voltak emberek, és azt mondtuk, hogy na hát ez olyan kedves, rendes ember, őról úgy el tudom képzelni, hogy hamar meg fog térni. És tudjátok, azt ért meg, akiről nem tudtad volna elképzelni. És az a másik még mindig barátkozik a gondolattal. Nem a mi dolgunk kiválogatni ezeket a dolgokat. A mi dolgunk az hogy ebből a folyamból tudjunk adni. Meg, hogy legyen. Meg, hogy legyen bennünk. Működjön ez a forrás. Legyen utánpótlás. Tehát összefoglalásképpen engedjük meg, hogy Isten igéje és szelleme betölcsön, és ott belül az élet élővíznek a forrásává váljunk bennünk. Legyünk rajta, hogy naponta megöntözze a saját kertjünket, hogy gyümölcsözzünk, hogy túlcsorduló folyóvá váljunk bennünk, amely alkalmas lesz, ahogy a jelenések könyve fogalmazva, a népek gyógyítására. Álljuk ki a próbákat! Ne ingadozzunk. És ennek az a feltétele, hogy csak tiszta forrásból szabad táplálkozni. Nagyon kívánom, hogy tapasztaljuk meg, amit Ézsaiás próféta az 58.11-ben ír. Azt mondja, hogy az Úr vezet majd szüntelen. Kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött kert. Mint a forrás, amiből nem fogy ki a víz. Ilyen forrás a mi Istenünk. Aztán Jeremiás 17 17.5.8-ban beszél a próféta kétfajta férfi emberről. Egy olyanról, aki emberekben szeret bízni, meg olyanról, akinek a reménysége Istenben van. És azt mondja, hogy aki emberekben bízik, az átkozott. Aki az Úrban bízik, az pedig olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét. Ma olvastam éppen, mindig a levelezésben megjelenik. Köszönöm. Mindig a levelezésben megjelenik nekem a, a mai Íge, és a pálmafáról ír. Ma a pálmafa tulajdonságáról, aminek az a jellemzője, hogy, hogy az soha nem szárad ki. Képes ugyanolyan mélyre ereszteni a gyökereit, mint amilyen magas ő maga. Ennél fogva jöhet bármilyen vihar, nem nagyon látsz olyat, hogy a pálmafában kárt tudna tenni. Viszont olyan gazdag ellátásban van emiatt része, hogy ha többen levágják, akkor is újból sajrad. És kinő. Nem tudsz benne kárt tenni. Hát ilyen ez a férfi, aki a folyó jó mélyre leszti a gyökereit. Egészen addig, amíg, amíg megtalálja. A vizet. Tudjátok, az emberekben bízóknak az eredménye az csak egy produktum, amely adott esetben talán kivívja az emberek megbecsülését, még csodálatát is talán, de Isten előtt utálatos. Az Istenben bízók eredménye pedig a gyümölcs ami kedves Isten előtt és emberek előtt egyaránt. Tehát a mi dolgunk az, hogy bízzunk az Úrban, teljes szívünkben, kívánjuk az Ő erejét, és legyünk áldás. Legyen így, ámen.